واحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لنبي ابان اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخلق كل قول محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما شر الاخوه والاخوه رحمه الله سبحانه وتعالى Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam majlis tafsir setelah berlibur selama bulan Ramadan dan juga selama libur panjang mahasiswa di awal tahun akademik 2013-2014 ini kita lanjutkan kembali pembahasan kajian kita dalam tafsir atau majlis tafsir yang pada majlis terakhir kemarin kita telah membahas tentang ayat yang ke 103 dari Surah Al Imran, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Surah Al Imran ayat yang ke 104 sampai 109. Taufiqillahi min al shaytanir rajim. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْقَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ أَجْوَاهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فِي الْكَعْوَىٰ فُمَا يَنْتَصُرُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْضُلْمَ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ dalam ayat mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban untuk berdakwah. Setelah pada ayat sebelumnya di ayat 202 sampai 103 Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka di ayat berikutnya pada ayat yang 104 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Walantakum la minkum Hendalah ada sebagian yang tidak antara kalian. Walta kum mingkum. Ummatui sekelompok yaitu unel khair yang mereka itu adalah mengajak kepada kebaikan. Walta pun mingkum. Jelas dalam ini tata bahasa atau grammar dalam bahasa Arab bila walta pun mingkum itu yang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar terdapat sekelompok dari umat ini sebagai orang-orang menyuruh kepada kebaikan. Karena ini tanpa adanya orang-orang menyuruh kepada kebaikan, maka hakikat atau perintah dari ayat sebelumnya tidak akan bisa terrealisasi dengan sempurna. Itu Allah semata-mata menyuruh kita untuk menjadi meninggal dalam keadaan Islam. Walatamun tunahilawantum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Waktas mubarak jamil yang walata perwaku dan juga ini perintah dari Allah swt agar kita berpegang teguh dengan Allah SWT, dengan agama Allah swt maka diantara bagian dari bentuk kita istiqamah di dalam beriman dalam ketakwaan kepada Allah swt adalah dengan menyengaja kepada kebaikan dan bagian dari bentuk kita berpegang teguh agar tetap ada sebuah kelompok umat ini berpegang teguh dengan kebenaran hendaknya eh, agar umat tetap berada dalam kebenaran berpegang teguh dengan agama Allah swt tentu dengan adanya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa takum minkum ummatun ila khair. Hendaklah ada sebagian di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Tentang keutamaan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali firman-firman Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan kepada Rasulullah s.a.w. alaihi surat Yusuf ayat 8, "Qul hadhi sabili ad'u 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minasy-syirikin." mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya katakanlah, "Qul hadhi inilah jalanku." Kata Rasulullah s.a.w. katakan kepada umatmu wahai Muhammad "Qul hadhi inilah jalanku. Ad'u ila Allah" Itu mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar setia menjadi pengikut beliau adalah orang-orang yang menjadi orang-orang mengajak kepada, menyuruh kepada kebaikan, menegakkan nilai-nilai kebenaran. Maka kerana dengan tanpa adanya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tentu akan lenyaplah kebaikan itu sendiri. Wahyak murun abil ma'aruf. Kemudian Allah menyebutkan dan mereka itu menyuruh kepada yang ma'ruf wa inhaunanil munkar dan mereka itu mencegah dari perbuatan yang bungkar. Wa wulaiqahul mufidin itulah orang-orang yang beruntung. Pertama, kenapa Allah masih menyebutkan al khair, lalu ditafsir, wahyak murun abil ma'aruf, wa inhaunanil munkar. Jadi mengadakan perbaikan itu bukan hanya sekedar menyuruh kepada yang baik saja tetapi juga termasuk mencegah dari perang mungkar. Ini manfaat dalam berdakwah. Karena ada orang yang oper yang hanya fokusnya menyuruh kepada yang makruh dan tidak mau mencegah dari yang mungkar. Jadi pokoknya motivasi saja. Ya menyuruh berbaik, berungkali dengin, berlemah lembut dan tidak mengatakan melarang. Tidak ada sifatnya melarang, mencegah. Ya, Hanya anjuran saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam mengajak kebaikan itu Tidak, ya kebaikan itu Yang merupakan kebaikan itu Terbagi dua, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang Dilekan dari Buja'at Al-Baqir Ibn Badawi Yang ini kan disebutkan di juga Tapi ana mencoba membahas tentang Sanat dari perkataan dari ini Merekan bahawa Rasulullah SAW Ibn Badawi menyebutkan Mereka uh, bahawa Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, "Quduanil Khair", apa yang maksud kebaikan di sini? Al-khair di sini apa kata-kata yang maksud? Al-khair kata disebutkan bahwa tersebut adalah yaitu ittiba' kitabullah was sunnati, yaitu mengikuti kitab Allah dan sunahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebaikan itu tidak mungkin ya, ukuran untuk kebaikan itu bukanlah diukur dari sisi selera, dari sisi kebiasaan, ada istiadat, bukan ya. kebaikan itu diukur dari sisi adanya petunjuk dari Allah Subhanahu SWT memang tidak dipungkiri di sini ada pendapat yang merinci ya. apakah nilai-nilai kebaikan itu bisa diketahui dengan akal semata tanpa perlu agama atau kebaikan itu hanya diketahui melalui agama saja tanpa perlu akal ini ada pembahasan antara orang asyair dan mak ada dengan mu'tazilah kalau Mu'adzillah pendapat, kebaikan itu mungkin dikenal dengan akal tanpa butuh kepada wahyu. Kalau arah al mengatakan, kebaikan hanya melalui wahyu saja. Tidak mungkin kenal dengan akal. Tetapi yang benar, para ulama al menjelaskan. Kebaikan itu secara mujmal mungkin dijangkau oleh akal. Secara mujmal mungkin dijangkau oleh akal. Tetapi bagaimana oh, tafsirnya, rinciannya, jalan menuju ke situ, bagaimana prosesnya ke situ... Itu hanya diketahui dengan cara syari, hanya diketahui dengan cara syari. Maka jadi ada secara muslimal, ya memang tidak semua kebaikan juga. Ada kebaikan pemanya berbuat baik kepada orang tua. Secara akal itu baik nggak? Baik, jelas itu ditunjukkan oleh akal tanpa ada agama pun ya. Binatang, pun, ya kan? Bahkan gerwoliden itu baik-baik kepada orang tuanya, ya binatang sekalipun. Jadi secara akal boleh. Tetapi bagaimana proses bentuk nilai-nilai kebaikan itu? Pemanya kata-kata ah itu termasuk melawan kodaran atau tidak. Kan tafsir ini, rinciannya. Nah agama menjelaskan Bahwa di antara nilai-nilai kebaikan itu sampai sampai jangan kalian ucapkan Wala kullahu ma Jadi rinciannya, tafsirnya, batas-batasannya itu dijelaskan oleh agama. Nah begitu. Pemanya minum khomar. Banyak orang Al-Jali meninggalkan khomar Bukan kerana agama, tapi kerana apa? Akal sahaja melihat ini haram, enggak boleh, enggak layak gitu. Demikian pula zina dan umumnya berbuat zalim secara akal itu adalah enggak pantas gitu, enggak pantas. Tetapi tafsilnya, penjelasan rincinya itu hanya melalui agama. Nah. tetapi ada di sana yang mungkin kebaikan tidak mungkin dijago oleh akal, khususnya bicara tentang alam bait, surga neraka, enggak mungkin dijago oleh akal. Tetapi walaupun ulama kita sebagai mengatakan tentang adanya hari kiamat itu bisa dicatat oleh akal, kenapa? Karena tidak mungkin di dunia ini orang kaya, orang berkuasa semenak-nak tanpa ada hari pembalasan. Pasti bagaimana orang zalim, di orang zalim akan menerima hak-haknya pada hari kiamat. Jadi, tetapi tafsirnya, nah oleh sebab itu tidak benar kalau kita kata kebaikan itu hanya mutlak di kalangan agama juga keliru. Apakah yang mutlak bisa di kalangan akal juga keliru? Tapi kita kata ada kebaikan-kebaikan secara mujmal dikawal oleh A, akal. Ya, tapi tidak semua akal eh, Akal itu dapat mencapai bahawa semua kebaikan tidak, tidak mungkin, tidak semua, ya kan? Nah, oleh sebab itu, tapi agama ya, yang merinci. Jadi, mungkin kenal kebaikan melalui akal ada ya. nilai-nilai kebaikan yang dikenali akal. Tapi, muplah akal bisa mengetahui semua kebaikan tidak. Harus berpatokan pada Allah. Nah ini kebaikan. Jadi kebaikan ni maksudnya adalah apa yang diperintahkan Allah. Ya, kebaikan itu dua sisi dari kesembuhan. Bukan hanya menyuruh orang pada yang baik berinfaklah, sholat dan bersedekah lain. Bukan itu saja kebaikan. Tapi juga mencegah orang dari yang mungkar. Nah ini bantah barang bagian seorang kalau orang-orang yang sekarang menyatakan kebebasan hak berpendapat, berpikir dan semacamnya ya, tidak sesuai dengan ini kayak orang mungkar itu tidak ada kebebasan di sana. Tapi dalam hal yang ar dia lakukanlah mau salat tuh masjid salat warak apa semuanya ada. Jadi kebaikan yang maksud dalam Al-Qur'an ini adalah kebaikan yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quduna khair ni sifat yang pertama. Ya, tadi sudah sebutkan dari firman Allah Subhanahu dalil tentang agungnya pada pada kebaikan itu yaitu di firman Allah Subhanahu taala tadi suratnya, surat Yusuf ayat 8, "Qul hadhi sabila adu ila Allah." Bahwa benda apapun yang waktu merupakan Bukti kesetiaan seseorang itu menjadi fikir Rasulullah s.a.w. Kul hadis sabini alu'idallah ala wa sirati Nah, di antara menyuju syarat untuk menyuruh kepada kebaikan itu, ada berapa syarat sebukan ulama? Di antaranya, di antaranya, berilmu tentang kebaikan itu, berilmu tentang kemungkarat, dan berilmu tentang yang makhluk. Bagaimana Sarah mau menyuruh orang kepada kebaikan? Sarah enggak punya ilmu tentang kebaikan itu. Bagaimana Sarah mau menyuruh orang kepada kebaikan? yang ma'ruf? Dia tidak berilmu tentang yang ma'ruf. Maka yang pertama, al-ilmu bisyari. Al-ilmu, pemilih ilmu syara, ilmu agama. Punya modal dulu, mau menyuruh kepada yang baik, mencegah ada yang mungkar, menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah ada yang mungkar, harus punya ilmu jadi kebaikan itu mungkin tadi sudah kita sebut, bukan diukur dari segi kebudayaan, kebiasaan ya kan, kesepakatan, keputusan muqtamar, nah, dari situ ukurannya ukurannya adalah sesuai dengan apa? yang disebutkan Allah dalam kitab suci-Nya dan di, uh, Rasulullah dalam sunnahnya yang sahih nah, maka tadi sudah disebutkan satu ribaya dari yang kan dibayarkan Mundawe, it Al-khair itiba' it kitabillah was sunnati kata Rasulullah SAW ini maknanya adalah sahih tapi saya ana mencoba mencari kesahihan sanatnya ini masih belum dapat. Baik. Nah, itu kebaikan. Jadi kita katakan tadi untuk mengajak orang kebaikan itu modal utamanya apa? Harus ingat ilmu. Nah, ini sini juga menjelaskan batas antara manhaj al-bidah dengan manhaj al-sal jamaah. Bahawa mereka itu dalam berdakwah mesti punyain bukan asal ngomong, bukan asal perasaan. Nah, begitu sekarang ini banyak orang ya mau mengajak kebaikan, tapi dia tidak tahu dalil, tidak tahu ilmu. beda lagi, dia punya ilmu jimat saja. Maka ala shabir itu adalah kelanjutan dari ayat tadi yang kita baca kan hadis, hadis sabili adu alolai ala basiratin. Ala basirah jelas di atas ilmu, itu berdakwah atas ilmu. Nah di sini dapat dua peringatan bagi orang yang mau mengajak kebaikan berkali dirimu dengan ilmu. Bagi orang yang mau mencari kebaikan, carilah kebaikan kepada orang beril, berilmu. Jadi bukan asal ikut saja, ya kan? Kalau sekarang kan trennya, kalau yang ngasih ceramah itu orang-orang terkenal, ya. Apalagi kalau mantan bintang film atau mantan tahanan atau mantan apa namanya narkoba kadang-kadang toba, gitu ya. Eh, lebih cepat diterima, dengar, gitu ya. Atau mungkin karena lucunya atau macam-macam gayanya. Jadi tidak dilihat dari segi kemampuan ilmunya. Tapi yang lebih utama bagi mereka retornya. Ya. Oleh sebutu sekarang ini yang kita lihat tokoh-tokoh yang banyak muncul itu bukan tokoh-tokoh orang yang yang memang mumpun segi ilmu agamanya dia mengajak ke dalam agama ini. Ini musibah. Jadi tadi kita sebutkan orang yang ingin mengajak kebaikan mesti memodali dirinya dengan ilmu. Ya. Orang yang mau mencari kebaikan mesti mencarinya melalui orang yang punya punya ilmu. Itu. Nah. Kemudian ala basiranatin anna itu maka ditegaskan dari ayat tadi yaitu mereka dalam berda'wah itu berdasarkan ilmu. Ama ana wanitabaani, orang kutu dan orang aku dan orang kutu Kata Allah dalam ayat ini nang ketika menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada umatnya. Nah, syarat kedua ada al ilmu bil hal. Alim sama. Tadi ilmu bisyarat yang kedua ilmu bil hal. Apa maksud ilmu bil hal? Atau maksudnya ilmu bilhal. Yaitu mengetahui kondisi orang yang mau disuruh ini. Itu maksudnya. Pemahamannya. Kita enggak tahu kondisi orang ini. Orang ini minum khamar atau tidak. Lalu kita sebut, "Hei, kamu dia minum khamar." Lucu enggak? Lucu kan? Kita enggak tahu bagaimana kondisinya dia. Nah, sebagai contoh pemahamannya. Ada orang sangat semangat ya, lihat orang tidak sholat. lalu orang selesai, orang salat berjamaah. Lihat ada orang duduk-duduk di situ. Langsung dia hari oleh, hey, "Eh, mu'min apa kafir orang sholat kamu malah duduk-duduk di sini. enggak ditanya dulu Oh sudah jamak ya mas, musafir ya kan bisa ya? kan banyak juga kejadian lihat orang makan di pasar atau lihat orang yang tidak kuasa, mau nyanyakan dia enggak tahu, enggak punya ilmu dengan syarat kadang-kadang di atas bis, dia tegur, pada orang yang musafir kan boleh dia, terbuka nah inilah ya dia enggak, jadi pentingnya berimu dengan apa, bilhal yang ini yang disebut oleh seorang, benar Walaupun si Rafiq itu tidak benar ya Tetapi memang ma'ridah tuhal man'uin Mengenal kondisi orang diajak itu penting dalam agama ini Dalilnya mana Ustaz? Rasulullah SAW ketika mengutus ma'ad bin Jabal al-Yaman Sebelumnya akan ma'ad bin anhu, Apa kata Rasulullah SAW? Ennak kata tiqalmat min ahli kitab Engkau akan mendatangi Orang ahli kitab diberi informasi Tentang umat yang akan diserunya Maka di sini ada faedah, bagi seorang da'i mesti mengerti Umat yang mau diserunya itu Condongnya berpikir bagaimana? Syubahan-syubahannya bagaimana? Kesalahan mereka mana? Kelemahan mereka mana? Ada istiadat mereka bagaimana? Supaya lebih mudah untuk mengajak mereka kepada kebaikan Supaya lebih mudah mengajak mereka kepada aku. Tadi ada contoh kepada antum, kalau orang tidak punya ilmu bilhal Dia akan asal-asal Jadi tidak tok punya ilmu agama saja tapi perlu juga, apa, ilmu bil bilhal ma'u'in. Kondisi orang suruh ini harus tahu. Agar kita tahu ini orangnya kira bagaimana. Dan juga, tadi kita sebutkan ketika amal ma'alut munkar harus tahu kondisi orang kita suruh ini. Ya kan? Mencak-mencak marah-marah orang, pemanya ada orang jalan atau ada perempuan datangin seorang laki-laki. Eh, jangan itu laki-laki, tempat laki-laki di sana. Belum ditahu, ini mungkin istrinya, mungkin anak perempuannya, mungkin makromnya. Tapi langsung tegur tanpa bil-ilmu, bil-bil-hal. Dan ini ya ikhwan, jadi. Belum tentu orang punya ilmu, tentu tahu kebenaran, dia bisa menerapkan ilmunya dengan benar. ya Makanya, yang banyak ngawur dalam dakwah, seperti orang-orang yang berilmu dengan ilmu tahzir dan hajar. Ya, mereka punya ilmu tentang itu benar, tapi penerapannya keliru, kenapa? al-imhu bil-hal ma kondisi masyarakat secara umum, ya kan? itu tidak diperhatikan oleh mereka mura'atul masalah ya mafsada mempertimbangkan antara hal nilai-nilai kebaikan yang positif dengan nilai hal yang efeknya negatif harus dia menjadi pertimbangan maka ini yang syarat yang ketiga yaitu ma'ribatu Maratibul ma'ruf ma Marat mungkar Harus punya ilmu tentang maratib Mungkar dan maratib apa? Ma'ruf Jangan-jangan sampai nyuruh orang Kia mulai, Ya, sangat bersemangat Padahal orang ini tidak pernah sholat wajib Itu tidak ngerti namanya maratib awamir Dan maratib nawahi Ya Jadi atau islahnya Dimulai dari hal yang Terpenting baru yang penting mana darinya ini Ustaz? Banyak dalam masyawahid di sini. Banyak sekali. Di antaranya tasawuf salam ketika lanjutkan ke Mu tadi mu'tadi, hadis mu'tadi kalau kita lanjut, falillahu akwalama taduh ilahi syahadatullah illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa fi riwayah ilaahi wa illallah. Yang pertama yang kau ajak mereka itu adalah untuk mengucapkan kalimat syahdalallahu rasulullah. Jadi mulai ada prioritas dalam dakwah itu. Makanya La yumkiru munkar bima angkar minhu. Tidak boleh mencegah kemungkaran yang akan menimbulkan kemungkaran lebih dahsyat. Nah, ini maratib. Awamir wa at-ma'ruf, laratib mungkar harus ditahui Jadi dalam menuju kepada kebaikan pun bukan asal yang penting saya nyuruh kebaikan. Tidak, ada namanya prioritas. Yang diutamakan. Tiada. Ya, kan? Ini enggak Ya kan pemanya Orang ini pemanya Belum punya ilmu apa-apa Sudah disuruh pakai jenggot surah suruh, enggak isbal semacam Di, Diberi yang banyak. Atau ditahulukan ilmu hajar Dan tahbir daripada menadakan na'akidah Ya Ada prioritas Dalam berdakwah itu Ya Oleh sebab itu penting Jadi Kemudian dalam temengkaran juga begitu Ya kan? Sekarang orang enggak memukul anaknya kerana enggak mau belajar, mulang pelajaran. Tapi pernah mukul anaknya enggak sholat enggak? Itu enggak ada prioritas mungkarnya. Ya kan? Yang lebih penting sholat. Tapi, kalau anaknya terlambat sekolah, enggak mau bangun sekolah dipukul. Tapi kalau sholat, nah ini kan enggak ada prioritas sama sama. Dia menyuruh kepada mencegah dari mungkar, tetapi tidak prioritas. Dan ini juga menyebabkan salah satu gagalnya dakwah bahkan mungkin hebohnya dah awal gara-gara ini kebanyakan di tempat-tempat mana? Karena ini. Jadi tidak prioritas. Jadi tadi ada permasalat. Al ilmu bisyari wal ilmu bil hali. apa yang ketiga apa? Yemma makrifatul muratiul makruh, muratiul munkar wal awamir. Jadi atau memulai dari yang terpenting baru yang penting. Jangan mencegah yang mungkar dengan peristiwa atau menyebabkan kemungkaran yang lebih besar kemungkaran yang lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala tasubbul ladina yaquluna min dunillahi." Fayasubbillah alwan bighairil. Allah ciga orang mukmin jangan kalian mencaci, mencari, "Wala ladina yaquluna min dunillahi." Orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Mereka syirikat, kan? tapi enggak boleh kita Allah-allah caci-caci mereka. "Wala tasubbul ladina yaquluna min dunillahi." Fayasubbillah karena berakibat yang lebih mungkar, yaitu mereka nanti mencaci Allah. Baiyumukhoh, aduan menjadi kemur karena benci dengan tanpa mereka sadari karena mereka tidak punya ilmu. Banyak dalil prioritas itu. Sabda Rasulullah SAW ketika Aisyah kepada Aisyah Ani, lola Hadis itu hadis jahiliyah. Lelahadam tukak balaban itu, lahadam tukak balabana itu adalah kaidah Ibrahim. Walajah itu lah baban, baban ini, babunya kulim, wahabunya Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Kalau bukan karena kamu, ya Aisyah, baru saja keluar dari masa yang Masjid ini ya. aku akan robohkan Ka'bah ini dan aku bangun sesuai dengan awal mula semua nabi dibangun oleh Nabi Ibrahim, Ibrahim, yaitu memiliki dua pintu, satu pintu tepat masuk satu pintu tutup Kelu keluar. Tapi rasulullah melakukan enggak? Enggak melakukan. Alasannya kenapa? Kenapa ya, Fad? Murah, mafsada yang akan timbul. Karena orang ini baru masuk Islam Baru saja menilai jahiliyah. Kalau dilakukan ini, Kaabah ini Suatu yang sangat agung di sisi mereka Nanti jangan mereka kembali mer-murtad Dan banyak pria, pria, Dalam Al-Quran Maupun hadis Rasulullah bahwa kita itu bisa saja Menyinggalkan mencegah yang mungkar Takut akan timbul kemungkaran yang lebih Besar Ini pikir kedakwa, penting sekali Jadi belum tentu orang punya ilmu agama Ya dapat menerapkan yang benar dalam dakwah yang tentu karena harus punya ilmu fikih berdakwah cara menyampaikan ilmu tak ada ilmunya juga kalau tidak, yang ngaur-ngaur dalam berdakwahnya, sehingga menimbulkan kerancuan kehebohan, ya, berbagai masalah timbul di medan dakwah gara-gara da'i tidak memiliki kesiapan yang sempurna untuk berdakwah dan banyak syawahid-syawahid tentang hal ini Ketika kita berdakwah harus prioritas. Ketika kita mencari yang mungkar harus prioritas. Jadi makanya tindakan sebagian orang-orang teroris segala macam apa mereka? Apakah kemungkaran yang timbul atau kebaikan? Yang jelas kemungkaran lebih besar. Karena karena perbuatan mereka ya, umat Islam di dan bagian-bagian ke apa namanya ditimpa perbuatan mereka itu. Ini kemungkaran yang lebih besar. Bukan membuat orang lebih cinta kepada Islam, tapi membuat orang lebih semakinlah jauh dari Islam. Banyak sawahid dalam sunnah Rasulullah tentang hal ini. Suatu ketika ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi rapasan perang Hunain, ya kan, yang disebut dengan del kuaisirah, iaitulah yang Muhammadnya kalam taadil. Akh ini, lima di lale sampai lima adik. Perkataan yang sangat kecil kepada Rasulullah. Eh Muhammad, ya beraku adil lekam. Ha, beri saya dari harta Allah itu bukan harta bapakmu. Subhanallah kata katanya Nabi Rasulullah sallallahu Kata Rasulullah ini mai ya'dil la'adil. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil kata Rasulullah sallallahu Ini ana aminu ma sama' ala ta'min ma Saya ini dipercaya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tapi engkau tidak percaya padaku tentang perkara dunia ini, tentang orang dari bumi ini, kata Rasulullah sallallahu Lalu Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab mengatakan, "Dakni ya Rasulullah, adribu um hadzal munafiq." "Nyirkan ya Rasulullah, sapenggal leher orang ini." Apa jawab Rasulullah? "La uridu ayatan ada ayat hadathan nasu, anam ham adam qatala ashaba." Jangan ketercela, jangan lakukan. Saya tidak ingin nanti orang berbicara di belakang bahawa Muhammad itu membunuh Sahabatnya sesuka hatinya. Kalau nggak suka dibunuh oleh dia. Apa yang diterapi kepada orang kafir? Maaf sadar. Fitnah. Dan ini yang perlu sangat penting bagi seorang dai. Mura'at dalam dakwah. Yang penting pertama punya ilmu ilmu bilhal, kemudian murahat masalah sadar. Ini prioritas dalam berdakwah. Ya, ini sangat penting. Menimbang masalah dan sadar. Nah, itu saya kilas tentang bagaimana berdakwah. Jadi bukan berdakwahnya saja, tapi harus memperlihatkan rambu-rambunya. perhatikan hatilah ketentuannya. Pertama punya ilmu. Maka di sini kita lihat sebagian orang ada semangat berdakwah ya, tetapi tidak punya membeli diri dengan ilmunya. Sehingga kata alim dan mu'talib menyebutkan ini maaf sada, aksar memaaslah. Orang yang berdakwah tanpa ilmu akan merusak lebih besar daripada pak daripada bahayanya lebih lebih dominan, kerusakan kemungkinan justru lebih parah kalau berdakwah tanpa ilmu. Dan ini betapa banyak yang timbul bermacam aliran, bermacam paham. Kenapa awalnya dari mana? Karena memang orang-orang yang mengajak itu tidak punya ilmu. Nah, ini sedikit sekilas bahwa kita disuruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'roof, ya, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'roof dan mencegah dari yang mungkar. Oleh sebab itu dalil tentang pentingnya bermodal ilmu sebelum tadi kita sebutkan sebagian dalilnya sebelum berdakwah diantara juga Allah sebutkan dalam surat At-Talba apa bunyi firman Allah Subhanahu Wa Taala? Maka naimun daruqah falolaa fara'mi kuliterkatin. Qa'ibatun minhum qawluna fara'min kulli fakan minhum ta'ibatun yatafaqqu fuiddin kata Allah Subhanahu wa tidaklah pantas semua orang iman itu untuk pergi ke medan perang secara seluruhnya qawluna fara'min kulli fakan minhum ta'ifah kenapa tidak setiap kelompok dari mereka itu ada sebagian ya segolongan niat tafaqqu fuiddin agar mereka mendalami agama ini Walayanduru qaumah, apa tujuannya agar mereka dapat memberi ajaran peringatan kepada kaum mereka idza raja'u ilaihim, ketika mereka nanti setelah selesai menuntut ilmu kembali kepada kaum mereka. Maka dimelihat apa quddin walayanduru qaumah idza raji'u ilaihim. Pertama bermodal ilmu. Kemudian untuk memberi peringatan, ya. La'alam yahzarun, mudah-mudahan kaum mereka itu mendapat pering Makanya ulama kita menemukan bahwa menuntut ilmu itu bagian dari jihad bismillah. Nah oleh sebab itu pentingnya kiranya membekali diri sebelum apa uh, mengajak kepada kebaikan menyuruh kepada makruh dan jaga dari mungkar harus mengerti dulu apa yang baik, ya, apa mengerti dulu apa yang makruh, mengerti dulu apa yang mungkar ya, jangan jangan kembali nanti. Justru dia mengajak kepada yang bongkar, melarang daripada yang ma'aruf. Dan betapa banyaknya hari ini kita lihat, orang-orang yang bersifat seperti ini, ketika diajak ke sunnah, dianggap oleh dia itu kan sunnah, hukum boleh saja ditinggalkan. Ketika dilarang oleh bid'ah, ini kan hukumnya makruh. Atau dengan dalil bid'ah hasa? Hasana. Yang sunnah gak dikerjakan, yang bid'ah di diprioritaskan, bahkan bisa menyesatkan orang subhanallah dibalik oleh mereka makanya Allah sebutkan dalam ini surat Tuba juga tentang sifat-sifat orang mempunyai dan itu banyak di hari ini, yaitu apa di antara mereka inan mereka ya muru nabil mungkar wa yan mereka itu, apa kerjanya yaitu menyuruh orang berbong mungkar Mencegah orang dari perbuat yang mak <tuh>, dibalik oleh mereka. Inilah jangan kita sampai termasuk kelompok-kelompok seperti itu, ya maka kita membekali diri terutama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebelum berdakwah yang jelas menyelamatkan diri dulu keluarga dulu dan seterusnya. Maka, Makalah seperti tadi kita sebutkan Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini betul-betul ya menjelaskan tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menjelaskan bagaimana berdakwah kepada Allah yadunil khair yang kebaikan itu apa kebaikan itu bukan berarti hanya menyuruh pada yang ma'ruf saja tapi termasuk dari menghaya yang, yang mungkar dalam hadis ada kan Abu Hurairah dalam sahih Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda man da'ila da huda orang mengajak kepada petunjuk ini makanya kana luminal Maka dia akan diberi pahala kata Rasulullah Sallam. Mit la ujuri mantabiahu. Ini mantabiahu. Laiyakus dzalika min ujuri mshiyah. Orang yang mengajak kepada mereka, kepada petunjuk kata Rasulullah Sallam, dia akan diberi pahala. Seperti pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Jadi orang-orang yang mengikuti dia pahalanya akan didapati oleh dia. Laiyakus dzalika min ujuri mshiyah. Jadi. Dia dapat pahala karena dia memulai mengajak perbagaian. Bukan berarti orang yang mengikuti dia kurang pahalanya. Tidak, itu. Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mau mengikuti kebaikan yang dia ajar orang untuk melakukan. Tak mengurangi pahala mereka. Tapi dia diberi bonus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat ada orang-orang mau melakukan kebaikan yang dia ajar, yang dia suruhkan. Nah, di tanpa mengurangi pahala orang mengikuti. Ini jelas ya e, keutamaan di dalam terdakwah kepada Allah SWT namun sebaliknya ada lagi ancaman man da'a ilah ini muskilah ya, orang mengajak kepada kesesatan kepada bid'ah ya, kepada kesyirikan segala macamnya, kekufuran ya, kemaksiatan baik dengan tulisan dengan tontonan dan media dengan persilips, apapun saja termasuk orang mengajak ke situ karena alaih ini maka dia itu ini min fa'a 'aliman is, maka dia itu mendapat dosa misla athami man tabi'ahu yaitu sebanyak dosa orang-orang melakukan kebejatan yang dia aja orang melakukannya. Seberapa banyak orang melakukan hal itu dia mendapat bonus dosa selalu. Ini la yakud dzalika min tanpa mengurangi dosa mereka. Bukan berarti dosa dia dikurangi orang yang mengikuti dia dikurangi dosa enggak? Nah ini berapa ayat dan hadis yang dapat kita jelaskan betapa pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada perbaikan adalah merupakan pengikut yang sejati, yang pengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada kaidah ini kalau anda menemukan kaidah tahaun bukan kaidah taaun jadi ada dua. Ada faedah ta'awun, ada faedah ta'awun. Apa maksudnya faedah ta'awun? Yaitu ya'ziru ba'dun 'an ba'dhan fi makhthalafna fihi. Apa? Ini kata mereka, kita saling memicingkan mata terhadap perkara-perkara yang kita berselisih. Wa ya'nubu ba'dun 'an ba'dhan fi mufaqqna fihi. Dan kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakat Gahirnya ini bagus sekali, tapi kalau antum nilai dari sisi agama akan ada celah-celah keadilannya. Pertama, yaitu mereka mengatakan hal-hal yang kita berselisih enggak usah dibicarakan. Ini mematikan apa? Kaidah amar ma'ruf nahi munkar, menghilangkan kaidah tanasuh. Yusul dalam perbedaan pendapat pendapat yang menyalahi apa? Kita saling tanasuh. Yang benar itu adalah ya sahuba dunaba' ma fi makhthalafan Saling memberi nasihat sehat. Bukan yang lebih berubah menawarkan. Memang ada sisi benarnya, dalam satu kondisi yang sangat sempit disebutkan Syekh Saleh Al faimih perkara istihadiyah yang tidak ada dalil kotek. Tidak ada dalil yang pasti. Tapi istimbat semuanya. Memang masalah istihadiyah, di sisi mana istilah kuat sebagian, tidak boleh ada pengingkaran alham ini. Tapi dalam masalah sempit ini, Bukan perkara akidah, perkara sunnah, bid'ah. Bukan di sini masalahnya. Faham kira-kiraan itu? Ya, masalahnya jelas jelas dari satu, enggak bisa. Ya, atur, ampun, ampun, ampun. Tapi mungkin boleh, dalam perkara yang sempit, yaitu perkara istiahadiyah, yang di situ ulama besar pun berbeda pendapat, dan tidak ada dalil yang, yang nas, yang konteks dengan itu, naam. Namun tetap saja kita berupaya mencari yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi yakun naba' bang telah mati. Kemudian ini yunainu ba'du na am, ba'd fi ma istafaqna alai Saling kita bekerja sama dalam apa yang kita bersepakat dalamnya. Ini benar atau salah? Salah. Karena mententunya sepakat itu adalah ber... benar. Kalau sepakat dalam berbuat dosa, kita kada sama. Makanya Allah SWT apa bunyi ayatnya? Surat apa Wata'a wa'albiri wa'taqwa Kan di atas apa? Serapa apa itu? Al-ma'idah Wata'a wa'albiri Jadi kerjasama kita dalam kebanyakan Bukan pima tatakna alaih Bukan atas hal yang kita sepakai Kita kerjasama Dan inilah yang dilakukan Al-bidah al terhadap al-sunnah sekarang Si'a dengan suatu bersatu ketika kita Mereka menghadapi ya al-sunnah wa'javah Tentunya sekarang banyak buku lahir ya. Oh, sejarah pendara wahabi. Ada mereka musuh. musuh Itu kerjasama antara sufi dengan Syiah Dan ini koina al-bidah yang mereka takbik sekarang. Mereka dalam menghantar al-salam jemaah, bekerjasama mereka. Tetapi dalam perbedaan kita saling didiam. Kerana musuh kita sama. tetapi Tetap, Al-Quran beda. Kerjasama dalam hal apa? Wata'awang al-bir dalam kebaikan dan ketakwaan, Bukan asasi kerja sama kita Kesepakatan, tapi adalah kebenaran kebenar Kita kerja sama Alal haq Atas kebenaran Bukan atas kesepak Kesepakatan Karena belum tentu kesepakatan itu Beratas kebenaran gitu. Syuh, Jadi kwaidah ya Tuhan Kadang-kadang zahirnya Bisa menipu Kan indah dan bunyinya kan Itu kalau orang tidak punya kwaidah ilmu yang mantap Ya, memang terpukau dengan kau ini itu. Ya, Abu Rumah, Abu Muhammad, bimak talak nafih. Ah, wajah awan, Abu Muhammad, Abu Muhammad, bimak tapak nafih. Bentuknya bisa menyatukan, ya kan? Tapi hakikatnya ini persatuan yang tidak dilihat berdasarkan di kebenaran. Dan inilah yang diinginkan oleh para halu halubida itu. Syiah ingin gabung dengan Al-Sunnah Jangan salah-salahkan Syiah Tapi Mungkinkah kalau kita mikir pada Syiah Syiah jangan kamu caci cacimati sahabat Bisa kami gabung dengan kalian Mungkin mereka mau Karena ini Layak darubah-ubah Mungkin harus mencari. Nah, Jadi Ini dalam masalah, karena saya Berbicara hal ini, karena berhubung dengan masalah dakwah perlu hal-hal ini -hal disinggung Karena sebagian da'i Melihat faedah-faedah ini ada satu hal yang apa namanya bagus digunakan dalam tajmi' dalam kerjasama, ya, padahal sebetulnya tidak. Memang kerjasama kita disuruh oleh Allah S.W.T sebamanak akan datang ayat berikutnya dan juga ayat sebelumnya. Wakaf sih hablil jamia awalatafarroku, ya kan? Disuruh orang tahu orang Allah jangan kalian pecah belah. So, jadi tadi sudah kita sebutkan jelaskan tentang kanun air ini itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar sebagian umat ini ini ada sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada amar ma'ruf dan engkar wa ulaika ummul mukhlufun itulah orang-orang yang beruntung. Kata-kata muflihun itu apa artinya? Banyak dalam Al-Qur'an ya, setidaknya surah Al-Baqarah ya, awal-awal surah Al-Baqarah ulaika humul mukhlufun. Cuma gitu. Apa kata kata kamul itu? Para ulama syirin menjelaskan. Di antara salah hal ini menyebutkan. Orang yang menang itu. As-salim menalmarhum. bil Bilmakru'b. Apa maksudnya itu? Orang selamat dari bahaya. Dan mendapat keberuntungan. Jadi belum tentu orang selamat dari bahaya. Dapat keberuntungan belum tentu kan? ya Ada juga orang beruntung tapi tidak selamat dari bahaya. Kan ada kondisi itu. ya Ada berapa kondisi? Ada empat kondisi. Ada orang nggak selamat dari bahaya, nggak dapat untung. untung. Kaya selamat dari bahaya nggak dapat untung. Yang kedua, orang yang selamat dari bahaya dan mendapat untung. Yang ketiga, selamat dari bahaya, apa? Eh, yang pertama tadi nggak selam eh, selamat dari bahaya, kemudian eh, tidak selamat dari bahaya, justru mendapat merugi lagi. Kalau ketiga adalah, dia selamat dari bahaya, dia tentu beruntung dia. Ya? Ada orang keempat, beruntung tapi enggak selamat dari bahaya, beruntung tapi enggak ada bahaya risikonya. Gitu. Tapi kalau ulaiqamun fiuhun di jalan kepada ulama kita, yaitu dia selamat dari segala bentuk bahaya dan menggondol berbagai segala bentuk keberuntungan. Gitu. Artinya selamat dari segala hal-hal yang akan dialami di akhirat, berbagai oh, kondisi yang menyulitkan di akhirat, ya selamat dari itu semua baik lewat shirath ya panasnya padang apa ma, nang segala macamnya kehausan pada mahsyar selamat dari itu semua kemudian mendapat keberuntungan langsung masuk surga langsung suka mendapat macam nikmat nah ada orang dia masuk surga tapi sebelumnya apa mampir dulu di neraka enggak ada dulu dia beruntung kan tapi tetap Siapa mereka itu ahli orang-orang eh, pendosa -orang ber besar. Jadi na, subhanallah. Di ketika ulama kita kenapa aulaika munfiqun sebutkan ayat ini. Maka di sini terdapat pujian, keberuntungan bagi orang yang mau menegakkan nyam aman meningkar. Ini, ini sebelumnya kita sebutkan tadi bahwa amal-amal munkar bukan sebelumnya ini pahamnya oleh sebagian orang yaitu dengan eh memberontak dengan demonstrasi dengan apalagi eh uh, membomb ya enggak benar cara begitu bukan amar ma'ruf yang munkar namanya karena amar ma'ruf yang munkar itu apa faedahnya yaitu menyeraka ke ma'ruf dengan bil ma'ruf ya menyeru kepada ma'ruf dengan cara yang ma'ruf menyeru kepada ma'ruf bukan dengan cara yang munkar apa bentuknya kalau kita contohkan sehari-hari saja kita ngajak orang makan ma'ruf kan kita katakan apa kita dorong film dia eh makan cara makruf enggak caranya enggak makruf ngajaknya kepada makruf tapi caranya enggak enggak makruf enggak sempurna mengajak kepada makruf harus dengan cara yang cara yang makruf kan gitu nah mencegah dari yang mungkar bukan dengan cara yang mungkar bukan cara yang mungkar mencegah yang mungkar bukan dengan cara yang Baik. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa talabu. Janganlah kalian seperti mati orang-orang yang telah terpecah-belah dan berselisih kata Allah Subhanahu wa taala. Kok datang ayat ini? Kenapa Allah menyebutkan janganlah kalian memperpecah belah? Seperti perpecahalannya orang-orang sebelum kalian itu perpecahbelah mesti orang sebelum kalian yang diawali dengan amalan-amalan mungkar. Ini adalah jawaban bagi orang-orang mengatakan Yaitu bahawa bila kita melakukan Amamah al akan memecah belah umat Sebab tuan orang-orang yang tidak mengalami Dan tidak berilmu bahwa orang-orang salahki Baru orang alu sunnah wal jamaah Suka memecah belah oh. Amamah Al-Mumkar itu justru mempersatukan umat Bukan memecah belah Dengan tidak adanya Amamah al Di sini awal memecah belahnya oh. Umat Itu yang menyebabkan memecah belah umat Jadi sekarang ini ada orang kembali. Kalau kita amam al-ghar, kata mereka itu menyebabkan terpecablanya oh, umat. Sebagaimana kok idah sebagian jamaah Ya kan? gitu kata mereka. Percabulan umat jangan bicara masalah tauhid ya. dan sebagainya. Atau oh, kok idah oh, ulama jamaah-jamaah yang lainnya. Nah, justru dengan tidak adanya amam al-ghar inilah menyebabkan apa terpecablanya umat. Tanpa adanya doa kepada sunnah, tanpa ada doa mencegah pada bid'ah. Terjadi macam bentuk bid'ah yang telah memecah belah barisan umat ini. Jadi bukan sebaliknya mengajak kepada sunnah, mencegah dari bid'ah, memecah belah umat. Cuman ini pahamnya sebagian orang justru yang mengajak kepada sunnah, menyata daripada bid'ah, menyuruh kepada tauhid, melarang kepada syirik, inilah yang akan mempersatukan umat. Nah, makanya ayat ini subhanallah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk ma'amun um al-mukar, lalu sebuah wala takun ke ladina kh'talaku, wala takun ke ladina kh'talaku, nimbak di maja'ahum ul Ya, kalian boleh Jadi, tahkik daripada ingin bersatu adalah bersatu di atas al-haq. Itu hakikatnya. Mengajak umat untuk tetap di atas tawhid dan sunnah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah menjadi orang-orang seperti terpecah belah dan berselisih kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yumhur mursirin, semua masukkan di sini seperti ulama yang lalu ya bujina nasarah. Karena memang di antara mereka itu ini tidak saling cegah. Tidak yang mengingkar dan saling tidak saling menyuruh kepada yang makruf. Makanya faedah. Sebagai orang pun dalam keadaan apa mar mungkar, memakai kaedah lahum dinukum waliyadin padahal sama muslim. Kalau dengan sama muslim bukan kaedah lakum dinukum waliyadin. Kalau sama sembah kadanya apa? Wattawasau bil haqqi, wattawasau bis sabr. Kalau sesama muslim dan kafir ya bisa dikatakan lakum dinukum waliyadin. Ini kadang-kadang kita kita nasihati ya. Dijawab oleh dia lakum dinukum waliyadin. Memang beda agama. Ini ayat bukan sama muslim, ayat beda agama. Gitu. Tetapi kalau sama muslim ayatnya apa? wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bisabr. Baik. Kemudian walatafuna kan ladina atafarahu wa takhaluun ba di majamul bainan. Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan tentang wajibnya untuk bersatu, makanya sebagai ulama muslim mengingatkan ayat ini menyarang kita untuk berpecah belah. Intinya menyuruh kita untuk bersatu. Nah, kenapa Ustaz setelah banyak orang menyebut Maruf ngani oleh menyuruh pada mar mencegah mereka kepada macam-macam belah. Ya itu polemahan bukan dari agama ini. Dari orang yang mengajak itu tadi, dari syarat yang kita sebutkan tadi tidak terpenuhi. Pertama apa? Tidak berilmu, orang yang tidak menyuruh kepada kebaikan yang baik, sebab ilmu akan mencelah memang. Yang kedua apa? Tidak mengetahui ilmu bil hal. Ya. Ini juga akan pecbelah. Yang ketiga apa? Tidak prioritas dalam berkata. Kita menyukai pecah belah Karena tidak tersempurna hanya tidak terlengkapnya Syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama Ketika mengajak ke dalam Kebenaran itu sendiri Sehingga menimbulkan efek Yaitu terpecah belahnya kaum muslimin Kemudian juga efek lain Yang terbesar itu adalah Mereka standarisasi tentang kebaikan itu Tidak menjadikan Al-Quran sebagai standar Untuk menilai kebaikan Untuk menilai kenungkaran Untuk menilai yang ma'ruf tapi bagi mereka standarnya apa? Standar mereka budaya, adat istiadat, kebiasaan, keputusan tamar, keputusan majlis ini, majlis itu, ya ga? Kan? Bukannya di standarnya Al-Qur'an dan Sunnah. Nah ini yang menyebabkan percabalahannya umat ini. Jadi kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan percabalahnya umat Islam. Allah datang kepada, kepada mereka keterangan dan penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya untuk bersatu agama dan haram mencebelah tentang ya, eh percabahan dalam agama. Dan Allah sebutkan orang-orang yang mencebelah. Nah, oleh sebab itu para ulama kita menyebutkan adabul khilaf. Ya? ada ikhtilaf, ada khilaf. Apa beda antara khilaf dengan ikhtilaf? Apa beda? Tafaraku wahtalapu Alamu ma'amu pasirin sekarang kadang merinci hal ini Kata mereka Tafaraku fil ajsam Wahtalapu fil aqaid Ini dalam batin Secara fisik mereka sudah mengelompok-gelompok Kemudian dengan keyakinan pun mereka sudah memiliki pemaham pemahaman yang berpecabe Percabe lah Beda antara istilah dan khilaf Ulama dahulu mereka khilaf tapi tidak ikhtilaf. Apa maksudnya? Mereka banyak beda pendapat, tapi mereka tidak ikhtilaf. Saling gotong-gotokan. Imam Syafi'i banyak pendapat beliau beda dengan Imam Malik guru sendiri dan juga Imam Malik dengan Abu, Abu Hanifah. Juga demikian pula Imam Ahmad dengan Imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sendiri. Banyak mereka pendapat, tapi mereka tidak ikhtilaf. Walaupun ada Khilaf Jadi beda antara khilaf dengan Iskhilaf Maka dalam ayat apa disebutkan di sini? Ikhtilaf apa khilaf? Hah Jadi dilahirkan dalam ayat apa? Ikhtilaf Bukan khilaf Karena khilaf itu mungkin tak bisa mungkin dielakkan itu Tidak bisa mungkin Karena banyak pendapat itu banyak hal yang mempengaruhinya Kemampuan ilmiah seseorang Ya kan pengetahuannya kecerdasannya pemahaman yang diberikan Allah SWT taala. Khilaf akan ada, tetapi ikhtilaf diharamkan. Subhanallah. Begitu telitinya kalau lihat ini memang Al-Qur'an ini Allah Makanya jelas maksud-maksudnya itu jelas gitu. Bukan berarti kamu kalau sudah dikatakan oleh imam ini harus begitu-begitu saja. Jadi yang dilarang di sini apa? ikhtilaf. Ikhtilaf. Khilaf ini maksudnya khilaf di sini adalah bukan di segi uh, aqaid ya, bukan usul maksudnya. Fil -furu. Seperti misalnya masalah-masalah kunut, zahar uh, jah dalam pasmalah, itu khilaf-khilaf yang sudah lama dari para ulama. Atau mensirkan. tuh khilaf para ulama. Tapi para ulama tidak ikhtilaf ikhhtilaf Oleh sebab itu ulama kita banyak memberi menjelaskan bagaimana menjelaskan perbedaan-perbedaan pendapat ya. jelas setiap kita berbeda pendapat Allah Subhanahu wa memberikan panduan. Wa in tanaza'tu fii syai'in farduu ilallahi war jelas itu semua kaum muslimin Konsepnya ketika ikhtilab itu Bukan hendaknya ini pendapat guru saya Oh ini sesuai dengan adat saya Atau dengan jamaah saya Hendak itu yang jadi ukuran bagi dia Tapi kembalikan khilaf itu Kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa Baik Kemudian Allah sebutkan ancaman bagi orang-orang yang Ini Memeceblah agama ini Yang mengajak Cepelan kepada kaum Muslimin, Wa wahulai kalau Adabun Alimi. Sebelumnya ulai kaum tapi kalau ini ulai kalau Adabun Alimi, Azab yang sangat besar, yang ancaman. Jadi di sini terkandung itu perintah untuk kaum Muslimin bersatu, ya. Kemudian larang untuk bercelah. Terdapat juga di sini namanya tarhib, ancaman dari Allah Swt. Tiga orang yang tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebutkan itu di dunia. Nafijanya di akhirat bagaimana? Kalau kita tadi disebutkan menyuruh kepada makhluk, kepada mungkar, kemudian jangan percembullah, ya. Nafijah di akhirat bagi orang-orang yang menyelisihi ayat sebelumnya, perintah Allah sebelumnya, ya. Yawma tabeyyukhu jum'at aswaduju. Ini berita pada akhirnya balasan bagi mereka. Yang pada hari itu ada muka yang berseri-seri, ada muka yang kusut masam, hitam, kelam. Makanya mu'abba sadir anhu, ibyabda wajhu ahli sunnah, waswadda wujhu ahli bidang. Itu berseri-serinya wajah ahli sunnah dan hitam kelamnya wajah ahli bidang. Itu orang-orang yang mempersatukan kaum muslimin, bersatu di atas akidah benar dan sunnahullah sallallahu alaihi Lalu dijelaskan siapakah yang mukanya hitam pada hari kiamat dan siapa yang putih? Ya. Fa amal ladzina ustaz fa amal ladzina sawadda wujuhuh akafaru ba'da iman, fadukul adzab bi mahud dukhu. Adapun orang-orang yang mukanya hitam kelam Dikatakan kepada mereka, Aka fartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kafir setelah beriman? Bumbo um sirin mengatakan bahawa maksud di sini adalah orang-orang munafin. Karena dia sudah mengucapkan dengan lisannya iman, tetapi tidak merealisasikannya, dan yakini dengan hatinya. Aka fartum ba'da imanikum. Atau orang-orang yang membangun masuk Islam atau murtad. Atau orang-orang yang memasuki Islam lalu melakukan bidah-bidah yang menjebakkan dia keluar dari Islam. Agar terbukti imanikum. Padukul ada barang kuntu takfur. Rasakalah azabnya sebagai balasan terhadap kekafiran yang kalian lakukan kata Allah Subhanahu wa Taala. Wa amal wa amal binatujuhum kafirahatilah. Adapun orang-orang yang mukanya putih berseri-seri, ya, mereka itu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti rahmatilah. Pun bila itu surga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat Allah nesciuhaleka bil hukum, wama Allahuriul zulma lil alamin. Itulah ayat Allah yang dibacakan padanya kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala benar-benar kebenaran dan Allah tidak menginginkan kezaliman sedikit pun bagi seluruh alam. Jangankan berbuat zalim. Menginginkan kezaliman saja tidak. Jadi adanya orang mendapat petunjuk, adanya orang masuk neraka bukan Allah menzalimi mereka. Ya, bukan Allah menzalimi mereka. Mereka. berbuat zalim Keinginan untuk berbuat zalim itu enggak ada dari Allah Subhanahu wa Makanya disebutkan dalam suhu hadis kursi Ya ibadih Ini haram tu zulma Ala, ala nafsi Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan Kezolimu sehadap itu Waja'al tu bainakun Haram, dan aku jadikan kezolimu Itu diantara kalian, suatu hal yang diharamkan Falaka zolamu Jangan kalian saling mengzolimi Kemudian Walillahi samawati Bella, maaf bismillah. Beliau lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ini menunjukkan tentang kekayaan Allah swt. Kenapa bunyi ayat ini datang seperti ini setelah ayat sebelumnya? Bahwas sekali kalian menjadi orang-orang yang taat, sebab Allah subhanahuwataala kenapa bunyi ayat ini datang seperti ini setelah ayat sebelumnya? Bahwas sekali kalian menjadi orang-orang yang taat, sebab Allah subhanahuwataala kenapa menjadi orang-orang yang taat, sebab Allah subhanahuwataala kenapa bunyi ayat ini datang seperti yang taat, sebab Allah subhanahuwataala kenapa bunyi ayat ini datang seperti ini setelah ayat sebelumnya? Itu bukan berarti keberuntungannya untuk Allah. Faedahnya. Allah itu kaya. Tidak butuh kepada ibadah kalian. Ketahatan kalian. Maka ini semangat suha hadith. Apa bunyinya? Ya memang ada. Lo ana ha? akhiratum. Alu ana awalakum wa Wa insa ku anjinakum. Ka'mu ala atta. Albiru jilin wahid. Kalau seandainya semenjak awal manusia yang ciptakan sampai manusia yang terakhir yaitu ketakwaannya seperti orang yang paling takwa di antara kalian semuanya seperti takwanya ya ma zada fi mul fi syai'a itu enggak akan menambah kekuasaan-Ku kata Allah Subhanahu wa taala jadi seandainya orang semua ini dari jin dan manusia semuanya bertakwa itu enggak nambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya Do anna awwalakum wa akhirukum ansakum jinnakum kan ala afjari qabil arjulin ya kalau seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir termasuk jin dan manusia semuanya ini yaitu semua durhaka Sedurhaka, durhakanya orang gitu. semuanya durhaka sedurhaka-durhakanya orang semuanya begitu mana qasadanika fil mutisya tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan-Ku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita berbuat maksiat bukan berarti kita dapat menggundarkan Allah. Ya ibadi innaka la ta'nuduri wa ta'duruni. mungkin kan itu bisa mengubah membahayakan Allah enggak? Kita tidak membahayakan Allah kalau kita berbuat maksiat sedikit pun, walaupun kita kafir sekafir-kafirnya, tidak ya, akan mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita menjadi taat setaatatanya ya ibadi ini inna kalam ta'alam la taflu'a nafi patampauni enggak mungkin kali itu beri faedah pada kita semua faedah anak kita diberi Allah Subhanahu wa taala Allah Maha kaya ya tidak merugikan kalau anda anda ini kafir semua kata Allah semua makhluk kafir tidak merugikan Allah semua makhluk tak ada kemurungtungan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sehingga membuat kepuasan yang pertama. Tak? Semuanya itu lahirin nama i'amaluk, usihalakuk. Semua itu adalah amal-amalan yang aku berikan untuk kalian Ya, paman dua jadak karen, alhamdulillah yang dapat kebaikan bersyukur berjila Allah. Paman dua jadak karen balikah, paling mana ilanafsa yang mendapatkan, ya kekecewaan, penderitaan, azab, jangan dicaci -ca maki, kecuali dirinya sendiri yang berhak untuk dia caci. -ca. Karena Allah SWT menurunkan, menjelaskan, petunjuk, ya, memperingatkan kepada manusia untuk dia berbuat kemungkaran, dosa dan masyarakat. Nah Allah Maha Kaya. Demikian pula, dalam lanjutkan hadis tadi, walau anna awalaku, wa akhirkuma isu kunjung, kawma ala su'idin baik. Semuanya itu minta kepada Allah Subhanahu ya. Watahu. Lalu Allah beri setiap orang meminta itu permintaannya apa ini mintanya semuanya nah, mana kesadaran manusia. Ida tamayan kusul mir khayatu ida ul kelafilma. Tak akan menguraikan sedikit pun kerana kalau semata kecuali hanya seperti ujung jarum yang dimasuk ke lautan. Nah seperti itu kurang yang kata Allah Subhanahu Watahu. Ada kurang tak air laut kalau kita masukkan jarum jahit itu tak kurang. Allah Subhanahu Wa Taala makanya. Maka kalau sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala kalian berbuat taat keberuntungannya kembali kepada kalian. Ya, kalian berbuat maksiat. Kalian mendapat adab itu adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak jangan muslimin akal mujrimin? Tak mungkin. Apakah akan sama orang-orang yang berislam dengan orang buat dosa? Tak sama. Apakah jemputan yang kau pujar? Apakah jadikan orang buat takwa seperti orang-orang buat dosa yang banyak? Tak sama. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, ini Allah Subhanahu Wa Taala sangat adil dan sangat kaya, maha kaya. Wa ilallailmafi sammawat tuanfi Wa ilallailtu rjaal umur. Semua perkara itu akan kembali kepada Allah Swt. Ini mengingatkan kita tentang hari akhirah. Gaidalil bawa perbuatan baik akan dibalas, perbuatan buruk juga akan dibalas. Pameyakman pada terkait rayara, pameyakman pada terkait syariah. Yang buat baik akan melihat balasannya, yang buat jelek pun akan ada balasannya. El Mukasyarahim Allah menjelaskan di sini, ya waltakum minkun ummati mentasibatul qiyam bi'amrillah Allah SWT menyebutkan anda lah, ada di antara kalian itu sekelompok yang menyuruh kepada kebaikan, yaitu fidawa illal khair wal amri ma'lwanah yang mungkar, itu menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daya yang mungkar wawlaikawmul fi'ud, itulah mereka orang-orang yang beruntung yani al-mujahidun wal-ulama kata, mereka siri itu al-mujahidun wal-ulama, orang-orang yang berjuang menikahkan nilai kebenaran dan para ulama, Syabur Rahman Syahdi menyebutkan kebaikan itulah kata-kata yang umum. Jadi dalam kaidah ini usul fikih atau kaidah tian, sebutkan ini al-amru bi-shay' amrun bima mayyaktiqum Dalam istilah lain. Malah itu mewilayat bahwa contohnya menyuruh kembali kebaikan itu diluaskan oleh beliau. Masing-masing kita ini memiliki posisi untuk berdakwah kepada kebaikan itu dengan posisi kita masing-masing: guru, pedagang, petani, pejabat, ya, businessman, hartawan, apapun posisi dia punya peluang wartawan. Ada buku kutip yang bagus ditulis oleh Syekh Saleh Ali Syekh yang bagus untuk dibaca oleh para murid Kun Da'ian. Kun Da'ian. Di situ beliau merinci ya. ini waktu itu penghadara yang beliau sampaikan dalam sebuah Mahrojan, dalam sebuah pameran itu Palais Dakwah itu beliau tulis dan kalimat itu beliau sampaikan beliau dikumpulkan dalam sebuah kitab kutip. Ya. Bagus sekali untuk dibaca Kun Da'ian beliau sebutkan semua kita ini punya peluang untuk berdakwah. Bahkan orang itu punya ilmu pun punya peluang. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Pedagang punya peluang untuk berdakwah, jujur dalam pedagangannya. Petani ya, apapun posisi kita. Dan beliau sangat menekankan dengan yaitu para wartawan. Harusnya mereka pena-pena mereka itu adalah untuk menjelaskan kebenaran ya, dan menupas kebatilan. Ini seharusnya mereka lakukan. Lalu katakan situ berbagai posisi yang kita miliki, kita punya peluang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di posisi mana pun kita. Sebagai ibu rumah tangga punya peluang untuk berdakwah. Bagaimana? Pertama menjadi anak-anaknya. Bekerja sama dengan suaminya, mungkin suami seorang Ustad, ya. Bekerja sama dengan suaminya, ya. Membantu suami dengan nah, berdakwah, banyak pulang-pulang untuk berdakwah. Jadi tidak berdakwah itu, memang berdakwah itu bisa dengan ilmu, bisa dengan apa? Bisa dengan kedudukan, ya kan? Bisa dengan kebijakan, ya. Bisa minimal dengan doa. Benar gak doa itu sebagai jalan untuk berda'wah? Benar. Rasulullah SAW berdoa. Allahumma a'izzal islami bi'ahdi umar ini. Ya Allah. Kokosan islam ini salah satu dari dua umar. Dia doakan. Doa. Jadi tidak mesti musuh-musuh islam itu kita doakan. Hancurkan mereka Tidak. Tapi kita ya Allah tunjukilah mereka atau engkau selamatkan kaum Muslimin dari bahayanya. Doa ini mal ya kan? banyak, tapi yang menjadi persoalan sekarang ini yaitu masing-masing kita tidak berposisi sebagai dah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dengan media informasi yang begitu maju sekarang banyak sekali punya HP yang Butut saja bisa sekarang da'wah, apa? Ini ada pengajian ISDI sudah mulai hari ini. Informasikan ke teman-temannya. Da'wah, tak, dia? Da'wah. Orang hadir pengajian sini, dapat pahala, tak, dia? Pahala. Adala ala khairi kafa'idi. Adal ala khairi kafa'idi. Orang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, sama dengan orang melakukan kebaikan itu. Mungkin saja dia sudah SMS, punya halangan, tidak sempat hadir pengajian ini. Tapi dia dapat pahala ketika teman yang di SMS-nya hadir ke dalam pengajian. Subhanallah. Jadi pintu kebaikan itu. Berda'wah itu luaskan. Kalau kita mau memanfaatkannya. Maka al-sub itu termasuk, kata Syekh Brahman Sa'adi, membangun sekolah bagian daripada berdakwah ya bolehin Jumat infak untuk bolehin semuanya bagian dari dakwah wakoanya ya ikut andil di dalam sekecil apapun dalam menegakkan kebenaran adalah bagian dari berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala jadi memang beda antara orang mengajak kepada kebaikan itu banyak jalannya kalau orang menyuruh kepada ma'ruf bincang ada ini lebih spesialisasi ya kan lebih spesialisasi tertentu orang-orangnya kalau kebaikan semua orang bisa tapi bentuk kemampuan dan bentuknya memang berbeda kalau dia orang awam sekalipun ya, tadi kita tunjukkan mungkin dengan hartanya atau mungkin dengan kebijaksanaannya jika jembatani seorang penguasa Sebagai ya, orang yang memiliki wewenang ya atau dengan cara tadi SMS informasi saja mari informasi saja sudah berdakwah ya. jadi makanya tadi kita sebutkan Wall takminkum in ummatan awmat ya'dauna il khair. Kalau ini isha kos ini kita masuki semua kaum muslimin masuk dan pergi ini mengajak kepada kebaikan. Menghadiri majlis ini saja sudah bagian daripada menyeru kepada kebaikan. Dan seterusnya. Tapi kalau untuk Menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah ini memang butuh kepada apa? Ilmu khusus tentang agama tadi yang kita sebutkan tadi. Ya, kata oleh sebut itu ya, far? Ini Allah Swt. Ini menjelaskan ayat-ayat mulia ini bagaimana keutamaan mengajak kepada yang ma'roof secara Sekarang ini sudah banyak kali fasilitas untuk menyuruh kepada kebaikan. Kali sekarang untuk kita ikut menyuruh kepada kebaikan banyak sekali fasilitas yang mungkin kita manfaatkan. Waqala Abu Ja'far al Bakri ini yang kita sebutkan tadi, ini mengatakan juga menukil dari member dawah ini. atau Merduyah. Qara'a Rasulullah SAW, kita Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa SWT, waltakum minkum matiyadun al-khair, indah lah, ada sebagian antara kali itu orang mengajak kepada kebaikan, kemudian Rasulullah SAW berkata, al-khairu itiwa al-qur'an wa sunnati. Ini sebut kebaikan itu mengikuti al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi anehnya sekarang justru orang sekarang justru bagi mereka keburukan kalau ikuti sunnah Al-Quran. Orang yang celana hanya atas mana kaki. Orang yang memanyakan jenggot. ni Para wanita yang memakai cadar dianggap sebagai aliran keras. Ya. Ini fitnah yang memang ini. Dianggap orang yang mengalakan Al-Quran Sunnah dianggap apa? Bukan baik, mereka, itu buruk gitu. Yang anehnya Orang yang suka mencaci Mencela begini, keluarganya Jama'anya, pakenya Enggak, enggak sembrono, sholat jama'anya Enggak teratur ini, ini, coba kita lihat Cara orang berpandangan di akhir zaman ini Kemudian, ini Kata menekasir, yang dimaksud dengan ayah ini adalah Ada yang sekelompok daripada umat ini Untuk menegang posisi urusan ini kata maka itu berdakwah. Wa ingkan ada nik wajib al fardin Jadi pendoa kepada kebenaran itu kata maka wajib setiap fardhi sesuai kemampuan masing-masing. Tadi kita bahas posisi masing-masing. Ya. Dan juga kemampuannya. Makanya kata Rasulullah S.A.W alaihi wasallam, mar'a minkum munkaran wali ghayruhu yadi. Fa lam Fabilisani Failamnya sati Fabilikalbi Ini Apa namanya uh, Tingkatan dalam Amma ma'ruf na'imu Kalau akan menimbulkan bahaya alibu besar Jika dia mencegah dengan tangannya enggak usah Tadi yang kita sebutkan Ini tidak boleh mengingkari kemungkaran Yang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar Minimal Itu adalah mengingkari dengan hak dalam soalan lain, walaih salam warahmatullahi wabarakatuh, saya iman. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dilihatnya, dia hatinya itu enggak orang berarti orang sudah enggak ada lagi punya iman. Nah ini kata berkaitan, hendaklah setiap umat wajib melakukannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Warna sabda rasulullah saw. Man ra'a minkum mungkaram fala gayir hubiyadi fa illa mis'tabbiqal fa min nisani fa illa mis'tabbiqal iman Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran enggaklah dia mencegah dengan tangannya jika dia tidak mampu dengan lisannya jika ia tidak mampu dengan hatinya dan itulah yang selama lemah iman Jadi ada kondisi yang kita mampu dengan tangan tapi yang menghalangnya bukan tidak mampunya, tapi karena apa takut. Jadi beda antara takut dengan tidak mampu. Ini kadang-kadang orang tidak bedakan. Beda antara takut dengan tidak mampu. Alain nak awliyah syekh, yu kaui Kalau syaitan itu, takut-takuti selalu. Oh, jangan. Ini juga ini membedakan antara tidak mampu dengan takut. Ini kadang-kadang sulit orang membedakannya. Contoh di dalam keluarganya, anak putrinya yang tidak berhijab atau anaknya yang tidak sholat, ya kan? Mampu nggak dia cegar ngantangannya? Mampu. Tapi dilakukan? Tidak dilakukannya. Itu bukan karena tidak mampu, tapi apa? Ini khawar, khawat, takut, pengecut. Gitu. Jadi beda antara tidak mampu dengan apa? Takut Itu. Harus dibedakan Kemudian ya, Atau dengan nganisan Kadang-kadang justru dengan nganisan pun Berat orang Nanti dia gak enak lah Kadang-kadang ya, apalagi hubungan pomanya, Bisanan gitu ya Sungkan untuk me Mencegah kemungkaran Menyuruh yang maharif Pemanya dia lagi di rumah kita orang azan gitu ya tapi bukan su kita untuk mengajak dia ke masjid ya kan takut tersinggung sebetulnya apa yang ada di kita itu takut ya kan bukan tidak mampu kita mampu Sih, ayo kita mari-mari sama-sama ke masjid ya. gitu. dengan bahasa yang indah, bahasa yang bagus diajak Kalau ada tamu, demikian pula Maaf orang lagi azan, kita mesti dulu ya Nanti kita sambung lagi pembicaraan Susah gak kita ngomong begitu? Hah? Susah. Tapi ada gak orang berani begitu kadang-kadang? Ini yang jadi persoalan Segan kita tamu datang rumah kita ini. Ya kan, repot gitu ya Kan ada apa gitu. Subhanallah. Nah ini yang perlu diperhatikan Kadang-kadang mampu dengan lisan pun kita tidak melakukannya Jadi mampu sebetulnya dia Bukan tidak mampu Tapi yang ada pada dirinya tak sungkan. Kemudian dengan hati wa filuaya walaisa wa zalika minnal iman habbatul khardalid. Hadis wakan Imam Ahmad dari Muzayib bin Yaman. Eh dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslimin. Ya Imam Muslim. Ini dan tidak ada lagi di belakang itu kalau orang tidak mengingkari dalam hatinya melihat kemungkaran itu Had baca iman tak ada lagi itu walau sebiji darah suci bayang pun imannya ini menunjukkan kalau orang sudah tidak lagi meninggalkan kemunkan sebemana dalam sebuah hadis sebuku Rasulullah ini tu orang berfitan alqalbi or dan ar. Jadi jadi fitnah itu mempengaruhi hati manusia bagaikan orang yang meranyak antum tawtikar ya dan diranjam ya nah itu sedikit-sedikit kan sedikit-sedikit sedikit-sedikit kan begitu ya diansur kan diansur sedikit-sedikit nah ayu qalbin ini ankarah ha? kalau hati itu pertama datang fitnah itu langsung diingkari oleh dia maka dia akan menjadi ni safiah ya. hati yang bersih tapi sebaliknya ada hati kama ayqal bin syarabah ini hati yang tertancapit nanti sedikit demi sedikit akan menjadi bahkan disebutkan kaljuzi mudah mudahkian. Mudah, mudah, ya. Bagaikan apa namanya uh, gelas yang terlunuk atau cawan yang terlunuk. Kalau sudah terlunuk itu bagaimanapun Memasukkan ya, nasihat tak lagi. Lain kerumah arufat, lain kerumah lain arifum arufan, walain kerumun karga makalah salat senap. Saat itu hati kalau sudah terbalik tidak lagi apa mengenal yang ma'ruf. tidak lagi mengingkari yang mungkar ini bahayanya. Ketika orang menganggap enteng berbagai macam bentuk fitnah, bentuk syahwat dan segala macam, kerana lama kelamaan, Tanpa terasa itu hati akan menjadi hitam kelam, hitam lebam. Maka sebelum hati itu cepat, memang antum menganggap hari berlalu, ini kan sebentar, ya kan? Apakah itu melihat? Gambar-gambar yang haram, mendengar nyanyi nyanyian yang macam, ya kan. Sebentar-sebentar, sebentar-sebentar, sedikit-sedikit. Ya, Antum nggak sadar, nggak ingat. Padahal itu dosa semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan terus-terusnya. Ini Antum, lihat. Ini sudah sangat sering disebutkan contoh oleh ulama kita. Air yang begitu lunak, walau hanya setetes, setetes, setetes, setetes. setetes kalau itu, walaupun itu batu yang keras sekalipun, pada akhirnya akan mampu bikin apa? Lubang. Kenapa itu? Pada air lunak. Setetes, setetes, setetes. pada setetes, setetes. Subhanallah. Jadi, maka perlu jangan kita jangan memandang remeh maksiat atau syahwat, ataupun syubahat. Jangan dipandang remeh. Walau itu kecil. Ya. Karena Hari ini kecil, pada hari besok Sudah lupa yang hari kemarin itu masyarakat yang aku lakukan Dosa yang pernah lakukan Hari ini seakan-akan kita buat dosa baru Belum pernah berdosa sebelumnya tahu Begitu syaitan itu membayangkan pada kita Hari demi hari Hari demi hari, seakan-akan setiap seakan hari kita hanya baru, itu melakukan dosa Padahal itu sudah kali yang ke Keseribu kali mungkin Inna lewe inna reju Terasa hati kita menjadi semakin Buta Terhadap kebenaran Apalah suhu ikhwan makanya perlu jangan membiasakan melihat kemungkaran itu diam ya. makanya Allah sebutkan fa idza ra'aitan allazi yaqumun fi ayatina fa'ar'anhum jika melihat orang-orang yang melakukan ayat ayat jangan duduk bersama mereka karena duduk di situ ada bagian yang akan merusak hati kita walaupun tidak saat itu Subhan itu ibaratnya seperti virus lah semakin hari dia akan berkembang semakin berkembang semakin berkembang dan terus terus terus walau dia awalnya kecil sekali gitu karena dia akan selalu mengorek pikiran antum ketika antum mendengar sebuah subhan atau melihat sebuah syahwat ya selalu mengorek dan ingin tahu lagi kenapa dipancing gitu akhirnya, akhirnya begitu dipancing terus dipancing terus Maka tanpa disadari, kita akan terjerumus ke dalam syahwat dan maksiat itu atau kesubat tersebut. Maka oleh sebab itu, disebutkan Rasulullah SAW, hadis ini di Hasan, Syairah, Sunud Al-Abadi dan juga sebelumnya oleh Imam Termizi, yang menunjukkan hadis Abu fatihah bahawa Nabi SAW bersabda, وَالَّذِ نَقْسِ بِيَدِهِ لَتَمُرَنَّ بِالْمَعْرُفِ فَالْقَنْهُ عَلَا تَنْهُونَ عَلَىٰ تَنْهُونَ عَلَىٰ تَنْهُونَ عَلَىٰ تَنْهُونَ عَلَىٰ Demi zat yang jiwa, yang jiwa ku berada di tangannya, kata Rasulullah. Hendaklah kalian menyuruh yang maruf dan mencegah dari yang munkar. atau, tahu kata Rasulullah. Ayo Allah. Ya basmalahikum ikabat. Kalau kalian tidak melakukan mana yang mau kalian pilih, tetap melakukan, mencegah yang menyuruh kepada maruf, mencegah munkar, atau kalian pilih yang mana? Bahawa Allah hampir akan menyatukan di atas kalian sebuah ikab dari sisinya. Apa ikabnya? Sowmalatadu nahu lakum yaitu ketika kalian berdoa tidak lagi diperkenankan untuk kalian. Subhanallah. Ini salah satu apa doa ketika tidak lagi ditegakkan <tik> amal ma'ruf nahi munkar. Hadis ini hadis hasan. Riwayat Imam Tirmidzi. Apakah kalian akan tetap mau menyuruh kepada ma'ruf mencegah dari mungkar atau malah jadi Allah akan jatuhkan bila kalian tidak melakukan itu? Pilihlah yang kedua itu Allah akan menyentuhkan iqab kepada kalian. Apa iqabnya? Lah takdoan aku. Kalian serentiasa berdoa paling setiap Tapi doa kalian tak pernah dikabulkan. Kenapa? Mewanitnya sebabnya terhambatnya doa dikabulkan adalah karena tidak adanya amal ma'ruf nahi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wataala menyebut kata mengakhir: Walatakuun kalian tak perkuatlah umbat imana, ahumul baina. Jadi kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang percabelah. Dan berselisih setelah sampai kepada mereka penjelasan-penjelasan kata Allah S.W.T. benar-benar menyebabkan Allah S.W.T. melarang kita ini dari jalan-jalan yang menyebabkan kita berselisih, ya dan meninggalkan aman-aman yang mungkin ini setelah datangnya kepada mereka hujah-hujah yang jelas. Kemudian, yau ma sampai ujung atas wadu ujung, hari berseri-serinya muka dan kita kusut masamnya muka yang lain itu pada hari kiamat kata banyak. Ketika ni wajah-wajah alus sunah al-jamaah berseri-seri dan wajah al-bid'ah yaitu hitam, kelam, ya. Fa khashab wujuhul bid'ah wal furqah. Qalahu Ibn Abbas. Hal ini ungkap oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Fa amala ujuhum wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang mukanya hitam kelam. Katakan mereka. Kenapa kali Terakhir setelah beriman, apa perbezaan dari ayat ini rasakan? Pelajaran, artinya hati-hati kalian ketika tidak ada amma ma'roof yang munkar, ketika itu akan tidak adanya yang tidak jelas yang ma'aruf dan tidak jelas yang munkar. Bisa jadi yang ma'aruf yang tak munkar, yang munkar yang tak ma'aruf. Ketika begitu tidak ada lagi amma ma'roof munkar, akan apa? Kemana pergi orang? Ya tidak jelas tauhid, syirik ya jelas tauhid mana syirik tidak ya jelas. Maka akan jatuh kepada kekufuran. Dan bagian orang yang tadi sudah kita sebutkan ayatnya, orang tidak menyemakan amar maaf um dan mungkar itu adalah orang-orang munafik. -orang Maka kalau kafir tu mbakda Ini bawa akibat tidak adanya amar maaf um dan mungkar, bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Bahkan salah satu sifat orang-orang kafir ini alkitab adalah diam terhadap apa yang makruf dan diam terhadap kemunkar. Wa hum laqutud. Mereka tahu mengapik ke tengah-tengah, faduku al-adzab makantum taqurud, rahzakal adab sebagai balasan terhadap apa yang kalian kufur dengannya. Ini adalah sifat yang umum setiap orang kafir katanya, kafirul mun. Wa amal ladzina fatuhuhum, fa firahmatullahi hum qalidud. Adapun orang-orang yang mukanya berseri-seri, mereka berada di tengah-tengah rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya, yaitu surga, layabun anhawi huyala, yang mereka tidak akan pernah ini berpindah dari surga tersebut. Kemudian Allah swt sebutkan, tilka ayatul bainatul haalika. Ini itulah ayat-ayat Allah yang dibacakan, ya, yang dibacakan kami bacakan ke ayat tersebut kata Allah swt kepada engkau Inilah ayat-ayat kata mereka ini ayat ayat Allah dan ucap ucap. Dan hujah-hujah dan penjelasan yang disampaikan kepada Engkau katakan semua wahai Muhammad bil hak arti kebenaran ay naksibu amru alai min fitunyul asr artinya di sini kata mereka tadi atau Allah memlihatkan menjelaskan ini bagaimana urusan itu ketika di dunia dapat mengakulah di akhirat kala wahai Allah yudhu maul alamin Allah tidak sedikitpun berkehendak untuk membuat zalim terhadap sekalian alam. Artinya laisa bi-dzalmil lahum, arti kata tersebut Allah tidak berbuat zalim sedikit kepada mereka. Bal huwa hukmul adl alladhi la yujur. Tapi Allah SWT ada al-hakamul adl, adalah zat yang maha adil dalam memberikan hukum, yang tidak pernah berbuat zalim sedikit. Ya qadiru ala kulli syai', karena Allah SWT maha kuasa segala sesuatu. al bi kulli syai', alim kulli syai', Allah maha tahu dengan segala sesuatu. Fala yaqta jum'a dalika ila ayatu limaa ahad min khalqihi. Tak Allah tidak butuh untuk berbuat zalim sedikit untuk terhadap seorang pun dari hambanya. Karena itu Allah S.W.T. berkata, Walilai mahfis samawat, bagi milik Allah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua seluruhnya adalah milik kerajaan Allah S.W.T. Wa abidulau dan hamba Allah S.W.T. Wa ilauturja almur kepada Allah dikembali lah. ke segala urusan. Artinya, Dialah yang akan beri keputusan. Ya, dan yang terkehendak mutlak di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian jelasan pada ayat teralimran dari ayat 104 sampai 119 pada kesempatan ini Moga Allah Subhanahu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan satukan kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW kita cukup, cukupkan uh, pembahasan kita pada majelis kali ini dengan, dengan doa kita tutup doa kafaratul majelis subhanakallah wa asyhadu an ilaha anta wa astaghfiruka tubarakallahu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh